الحمد لله الحمد لله نحمد ونستعينه ونستغفر ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من ياده الله فلا مجل له ما يعذ له فلا هادي الا الله واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمد رسول الله واشهد ان محمدا عبده ورسوله أما بعدها أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وَإِذِبْتَ لَا إِبْرَاهِيمَ رَبُّ بِكَلِمَاتٍ فَأَتَمَّهُنَّا قال اني جاعل كل الناس اماما قال ومن ذريتي قال لا ينال العادز والميم زمان عزت منذ حاجرين اوريدن کو ماذ سوره بقرہ دعو لے پارے سیساستا سمخ کے اولوستا کم آیات کریمہ جماعت علاوت کو پائے د دے ابراہیم علیہ السلام دو قربانیانو بیان کہے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 نظاږي ابتلاګانو زمصايب بیان کړي کومې چې زمنګ مخه تا يو سور از پس لار روانه ده مرګوي نظاغي مشر ليدر پيشوا حضرت ابراهيم عليه الصلاه والسلامو دا قرباني داغه دوهنه شوروشه وا او دا قرباني ډیر زیاته پتکالی وباندې 파غا الله را اوس تیوا 파غا ابراهيم السلام هغه تکلیف تا او هغه غم تا د فل بچو نکتیو او دا الله حکم ته او کتیلا دولتي شفاعت کی چرایي ابراہیم عليه السلام نی دو. پو خوب نیدا او په خوږ جوړته الله وی چې زما زپارا خپل بچي لال کا حضرت ابراہیم عليه السلام او خو خپل بچي ته بیانې چې بچي ما خوب نیدره او مات اعظم رب وی چې بچي لال کا استاس رايدا استاسو حکم دے استاسو فرمان دے ځانه کستا حکمي دا علو حلالو بځه کدين بیا نالالو نا کستا حکمي یو کني را پکې بن کښول به چي کستا حکم یو کني وی زبطا لالوم زکا الله اللہ حکم دے کتخفہ کیگا کوئی خوش آلے گے کنوز الحقائق کے آنور کتابونم لکلی دی چہ دا انبیار سلاة و سلام خوب داغی دا, دا, دا, دا اللہ وحی خوب داغی دی دل دا د الله اللہ طرف نا پاگئی باننے یې دماته وه شوې دا چې بچي لالکا نو هغه بچيم الله هغه اجازه سي نکاله ورکليو چې بچي ورته وي يا تفال اې زمو پلاړه اوکا هغه چا حکم کولې جتا یا ابته یا ابته از ما فلارا اوکا اکار چوکم حکم کولی شیتاتا دا لاد طرف نا چکم حکم تاس کی زما په بارکه نو اکاروکا زګه الله مین از صابرین زرد او بم مت ما خدا لا خو غشی د صبر نا كنا زستا داسي بچي ماچ زب صبر کو تا چ پلا را ما تکم تعلیم را کړې تا چ پلا را کم خودنه ما د او تا او تاسو د لاد کم پیغام ملاو شو دي نو په پیغام باندې کلي ستا جی دونی انشاء اللہ من صابرین زرد ایمان با امومی تا لا خو غشید سبنا کنا دا سی بچو آیا اللہ دی زمنگ ستابدار که اللہ غلط دا سی بیبیان ورکره وے اللہ دا سین گیند ورکره وے دا سی بچولا اللہ ورکره وے ولم اسلما وتلوا للجبین رسو دابه با خو یو قربانی داوا دا وا چې ابراهیم علی سلام تزه طرف ترفنه حکم دی چې خپل بچی الهالکا نو دا الله په حکم باندې تابدار دی د ابراهیم علی سلام ګن تکالیف دی قرآن وی و اذبتلا ابراہیم ربو بکلماتن ان کلاچ انتعالو کو ابراہیم دے سلام باندې رب دا په اوسو حکمونو باندي په اوسو واقعات باندې په اوسو معاملات باندې فتمهن پرکړه ابراہیم دے سلام او حکم الله کلمات سو بازه خلقوی چاگا دا صفحه نکان اغسطلو سر و اختر اغسطلو دا بدن دا صفحه چه کمسی زندیجنا اغسطلو دادا امتحانا دا اخی امتحان دی ده دا خوار سوک کئی مسلمانم کئی کافرم کئی بے امتحان دا سنگش عام خلقم کئی نو پیادامو زمبياده مستلام د مسلمان, مسلمان او د کافر څخه فرق پاتې جوړ امتحان راځي ابتداء په یو کار صح کې هغه صح کار او سګني شکولې هغه صح تکلیف او سګني ش برداشت کولې داغه الله یو خاص مخلوق قلب پیدا کړي هغه سګني ش کولې لکه یو دا رینا امتحانو نا دغ باز ذکر کړی دی مفسرینو چا چابل خو امتهانات هغه دی تکلیف راځي اگر سګنی شکو له اخپل قران ذکر کړی یو ابراهيم عليه السلام تکلیف دا او سوره به ترک د بادشاہ مخکي ولاله سي بيان کي نمرود مخکي د بادشاہ مخکي سي بيان کول دعوت پيش کول حديث کي رازي افضل الجهاد ور الجهاد ضد ظالم بادشاہ جابر مخکي کلی مذا حق څهی خبره د انصاف خبره د ظالم بادشاه مخویل د لوی جهاد آی ابراهیم علیہ الصلوۃ والسلام دا غظالم بادشاه مخ څه خبره کړو بادشاه ته څه خبره کول سه آسان کړل ته دې ځان کړل مقابله وا منازره وا سره وې عرب دا کوي ابراهيم عليه السلام ورته وي نا رب ایمان داغه مقابله کوي دا خزم کوما علم ترى الى الذي جاء ابراهيم في ربي ان آتاه الله المنکا اذ قال ابراهيم ربي الذي يحيي ویمیتو قالا نموضی آن احیی و امید تویز مارب جن دکلو مکول کئی ندا خزم کول شما ابراہیم علیہ السلام ادا خزم دیو اوپرے دا ست دلیل اور تخی چدا عقل منی او دا غصف ترگیم بئن لا يعتی بالشمس من المشرق فأت بها من المغرب اے بادشاہ نمرود چه درب مقابله کې دا ستر ځان برابرې نو ته د غاله نوروږي جواچه د کوم غاړي پرې وځي او چه پکې غاړي داخېږي نو په دې غاله گذار کا علبرې منم ابراهيم عليه السلام چې دا خبر او کلا تل ایمان حیران شو دا حیران شو تب وچ چا په خپل کې ګټ اور کړه دا حق خلاف आवाज زې ډېر مشکل لږه د باوث باطل ختميږي ځا جاء الحق وزحق الباطل ان الباطل كان زاهقا پګورا باطل او داګ پلار باطل بادشاہ باطل قوم باطل ابراهيم عليه السلام حق یو کسو 파غ ټول بيدنی بتول باطل ار سے تسنس کرا او یو میدان کې ولاله ان ابراهيم کان امتن قامتن لله یو دا امتحانو ها د بادشاہ جابر ظالم کلمت حق ابجد الجهاد علی الجهاد دیم امتحان ابراهیم علی سلام د خپل پلاړ مخ کې صحیح خبره کول پلاړ دا سو کولې چې تاسو ته خبره غلا دا سو کولې چې بدی نه دی دایو ابراهیم علی سلام وایز از قال ابراهیم ل ابی اتتخذو اصنا من آلحا انی اراکا و قوم کا بیزو العالم مبین ابراہیم علیہ السلام ہوئے ایزما پلارا نسیتا جسیدن کانو پا مدد کارائی اراکا و قوم کا فی زلال مبین اوزم اپلارا پدی اکی دا زیوی اوستا قوم پو گمراه اکارکے اخکار گمراه دا کدلے دا اخکار گمراه دا کمیتزتوے دا ابراہیم علیہ السلام دا سے پیغمبر ابراہیم علیہ السلام سور مریم کی تو صلویخ آیات کے رازے اِذ قَالَ لِي أَبِي يَا عَبَتِي اِذ قَالَ لِي أَبِي يَا عَبَتِي مَا لَا يَسْمَعُ وَلَا يُبْسِرُ وَلَا يُغْنِي عَنْكَ شَيْعَ اِذ مَا عبادت کے داه مدد کارانو چې اورین اورین وینین او نو مرکه د فېدې او د نقصان دستا او زما لپاره دا دې ځان کارو پلا په دا خبرتورو شوی که ته خپوي که ستا مشران خپوي زما پلاړو مشره غلط وي ورکه د بوتیم نه نه او توو زغره پلاړه نه نه خېګي ابراهيم عليه السلام پلار تا هو استاد 빈 غلط ته پلارا ستا پروگرام غلط ته پلارا او ستاسو ستاسو ټول قوم پکاره ګوم라이 کوي روان دي دا خبر وته پلار تا وږي بادشاہ ته وږي قوم ته وکوې ذاتړي روخيار خیار د پخواني خالق نه پوي ده ابراهيم عليه السلام داله لوي امتحانو لار تو اني اراك وقومك بي زال المبي بن ابراهيم عليه السلام یو قربانی ز بچی کو یادو خدا نور نه یادو نام یو قربانی وا لار تسی خبر کول بادشاہ تسی خبر کول قوم تسی خبر کول امتحان دے شستا پلا روستا قوم پغلطا طریقہ روانین و آغیتا سی طریقہ و خیاء و پغلطا طریقہ داغی ردو کا لادا انبیاء علیہ السلام کارو دنیا کے دارنگے قوم مخ کے ولار لے اے ابراہیم علیہ السلام دریم ابراہیم علیہ السلام قوم تولار لے او بیان کئی سورہ انبیاء کے راجی سوئے از قال لعبی و قومه ما حاضر تماثیل اللتی انتم لها عاقفون یاد کچوی ابراہیم علیہ السلام او پلقومتا جا سردن کانو بندگانو شکلو ناج جھوڑ کری بودان تاسو اوہا گیتا پسجدہ پراتے منجوری کوئے قالوا وجدنا آباءنا لابدين وزمن پلارانو نيكون بدکار کا مو خود سره خبر نه یو خو زممن پلار او نیک چه کوم طریقه کولا منګه کو ابراهيم عليه السلام دې خبر راکې ځان وې چتا سوخه خلکې ابراهيم عليه السلام توي لقد كنتم انتم وآباؤكم في ظلال مبين دا په کول شي دوی خلک نشي کوله ابراهيم عليه السلام و اي جما قوما يقينا تاسو خاص تاسو تاسو پلاران في ظلال مبين کار گمړاي کي روانو کپدي يكي تاسو پلاران و او تلينو کار گمړاي کي دنیا نه تللي اوي نشي لکه زما پلار د ګمه و یا رپه او رپه په چا دافت نه ل او مې سر پ لګي و که په کې د ستاسو پلاان د دنیا نهتللی لکاره ګمرای کې تېغکاره ګمران تاسو مکاره ګمراې ک روانې قالو ااج ته نه بحت کې اما ته من نه لایبي اور ابراہیمہ دا څنګه سره ټوک کې او کدا ټوک خبره مونږ ته کې زموږ پلاسان پغلته ویو خارو ګمړای کتنې ظالمانو ته په دې کې دنیا نه دی نبیوې هزدا چې مونږه مدرګاران جوړ کړی دي دداسې امتحان ابراہیم علی سلام برداشت کړی وېدا پغلته نه دی ابراہیم علیہ السلام در صبر کنو در روان گوڑا داغا تکیر قرآن من قرآن زکون ابراہیم علیہ السلام متویت اللائی لعاکی دننا اصنامکم بعد انتو اللو زما د پالا قسمی چه دا تاسکم بطان جول کری دی پا پلو لاسنو بانده دا بزیو یو زرکو ماں دا په یو يو ماتوما خو چې تاسو د دې زین لال شهید لري شي ځکه وستا سړی یې زې یوي ما نو که ځنځي کېم نو تاسو ما ته تکلیف را رسوي ډېر و يو خو نګيګل اسباب خوبشتا تاسو لال شهید نو زبده سره بیا خبره دې سره کوم بادان تو ول مودبيري واه ابراهيم عليه السلام چې واپس وو زین خالص وو بوتان چھتی جھول کریو ابراہیم علیہ السلام را گئی ہو یو بوتی علمات کا طول قوم بادشاق قوم پلا ټول مخالف دی یہ ابراہیم علیہ السلام قرآن میں فاجع لهم جزازا اللہ کبیر اللہم لعلہم الیہی ارجعون ابراہیم علیہ السلام هر یو بود زر زرک هر یو بودیو لزر زرک مگر چه کم پایی که مشرو آقا غطون آقایو لپره پر آقایو تا پره خودا دا وره و لپره خودا چه دا خل کوی دا کار چا کرده تا پوسر که دی مشرو بود نکن دا چه موجوده تا سویج زیموار دی داشتکن زیموار دی با تا الوی کنه لعلهم الهی یرجعو له چرواځوی کته اوه هو چا مات کړې وای دا اببل چا ځاګا نه دا غزوان کړي قالو من فالحذا ب الهتنا انه لمن العالمین چا کړي دا کار اغلوې ظالم دي ابراهيم عليه السلام ل ظلم کړې زموږ بوتانې مات کړې چاغه ته ظالم وره پخفلو اللہ و و اللہ پخفل پخفل دو الله ته پخپلو خلو باندې ظالمان پخپل زبان باندې اقرار کئ چې من ظالمان یو ابراهيم عليه السلام بدل ته الله اخلي پخپل زبان باندي چني کان خلق ته چا د غلط خبره نسبت کړي الله داغه بدل پخپل لفظ پر خپل خلیبه نه وکړي نو دا وکه را دي ویل کوي ولې د زمانه ګواہی موaibینه کی وی بس خلق وینو فاتو به علی عین الناس رې ولې چې د خلیفې ګواہی او چیریشتا دا کار وکړي میدان ته حاضر کې ابراهیم علی سلام وځبوتان ته مات کړی دی زمو ابراهیم علی سلام او تدانو چې ااو وتا شوزا چې کوم بود دې چې مشو تپوس د نوکینو تاسو ورځې زموږه د موجوده کنه د خوچ د تاسو وې چې خبر ده نو تر ته پوسو کې نه به دلته جواب درکې ابراهيم عليه السلام ورته وی بل فعلو کبیرهم هاذا فسلو ان كانوا ينتقون د امشرب بت چې د نن تپوسو کې چې دا والو والو بوتان چا ماکړې دې بدرته دا څو ورځې زموږه ورته په خپل لاسوم جوړ کړی دی چې دا راشيګه او फायदा او نقصان نشي باسه خبر دي نو دې خبر به یا ته 포شته وو کېده به ته چې دا فلان فلان دې څه خبره یا د ما نام کې بل فاله کبیرهم هاذا او کړه د کال را مشرد د چزیما زکدومت مشر پیغمبر مشری او دا کار ما کړه د سکول او کوي تکولې جوړ کای کنه خو مرغ دې مان نه کوسي واسه نشي کولې بل بلک فاعلهم كبيرهم هذا بلک کلی دې کاله را اغلوي الله د دې چې الله دې ذکر ټول مشرکین قائل لي پلوې والد الله چې دالوې دې وذاکر الله کله دې داکار الله کله دې الله اکبر فرج ولان حسین فقالوا انکم انت مظالمون چه دا خبره وشا ایسو نه کټکړه ویمنګ زالمان واقع من زالمان زکه یو ک دی پوی دی نو مونته بوز دی مشر بو دا خبره کړې وای ک نو موږ زالمان په خپل لاس جوړو ابیاوی دی پوی انکم انت مظالمون ا د ابراهیم علی السلام ته ظالم وای ره نو الله ته خپل خلیبانی زا بدلو آغا تا پخفل زانتا سوئی ظالمان سم منو کسو علارو سهم او سن گوریو پی اللہ پیخ کری ری دا قوم دا بادشاہ دا پلاس رونے کتا کری ری سم منو کسو زکا حق سرنو باطلو باطل بلکن نبادی کی گدا حق اول کی کمزور رور غلبمومي مومی اپو دنیا شي. د ابراهيم عليه السلام پرګرام د یو کسرو کس بلار بادشاه قوم ټول سلطنت د یو غاله د ابراهيم السلام بو حق حقینو اغه اغه ورو اغه کار کیږي بیا نیو یو ابراهيم السلام د خپل قوم مخکوال له نو سو امتحان نشو بادشاه مخکوال له صحیح خبر کړي دا پلا مخک ولاله صحیح خبره کوي دا قوم مخک ولاله صحیح خبره کوي سلورم امتحان د ابراهیم علی صلوات و سلام خپل بیابان کې خوش کا خپل خستاد بادشاہ لور حاضر پریدي او هغه چه ابراهیم علیه سلامو ربنا اینی اسکنتو من ذریتی بوادن غیر زیز زرعن عند بیت کل محرم یا اللہ ما اخپلا خوگ خزا پخپل اولاد می بدا سزیک پری خودو چه آلتا زرغو ننشتا آلتا یو انسان نشتا آلتا دوبوبندو بس نشتا ربنا انی اسکنتو من ذریتی بوادن غیر زی زرعن عند بیتک المحرم ایم نی جلی دی تبری دلتا ل کلی دی لے سفیہ انیسن ولا ماءن ولا زرعن ایس شینو السلام کے لذی زمنگ بی بیان امداسی نصیب کی اولاد نو خضاورتو اے ایلا من تکلونا یا ابراہیم او زمان خواندہ ابراہیم آتا منگ چاہتا پری خودو پدے خوش بیا کې کے پشانو بیا اور دوی یا ابراہیم ایلا من تکلونا پچاہ دے منگا تاوکل بانی پری خودو پدے میرا کے پشانو گوری پدریم زورتووی اللہ امرکا بحاظا آیا تا تا اللہ حکم کلے دے چه خوش بیا کې انکی داق پل بی بی پڑی دا آو اے آو نو خضورتووی ازا اللہ یو زیعون اللہ زمانگ بالا چرین خرابے منگ بالا چرین سپورے منگ بالا چرین او چې دا الله پتو کله بري غوډو په زندي بري غوډو کله دې بیا خراب وي کله تو مخلوق س مقابل شو مخالف شي چې الله ما خراب وي عبد الله امني مسعود روایت عبد الله امني عباس څخه لوفات کيدا ها پیراني پیر شيخ عبد القادر جیلاني رحم الله چې کله وفات کيدا نخپل بچی ځان سره کینول انځو بچيو لا سره کینول جو خلکو بچو واور عزت نه روانه ما اوسما عبدوسیتونه دې یاد لره زه هاشم بلیګم خو یا ساته دې خبره زما یاد ساتي یو دا کدا عبد الله نیباس روایت یاد لره کدا ټول خلک ستا مقابل شي او تا تاسو تکلیف دررسي او الله تعالی تکلیف نه مقرر کړي نو تعالی درو سو تکلیف نشي رسول دول خالق مقابل ش ستار لکه ابراهيم عليه السلام ته وګوره بادشاہ پلاړ قوم اب سوق مخالف هغه کربول مقايفه بيمانه حيواناتو کې کربول ته وګوره اب مقابلو خو چې تکلیف هغه په رسولو کې خو نو مقرره کړي نو هغه دنه تکلیف نو مېلاو شي مېلاو شي او چې الله او دو دا دا ټول خلق یوځای شي په در درکول اتا او الله تعالی فایده نه مقرخړي نو تعالی فایده څوک نشي رسولي او چه فایده درکې نو کدا ټول یوځای شي نو نقصان نو اتا ها نقصان نشي رسولي دا یو روایت یاد لره او بچو او دوی مزمخه خبره په دغه صورت حشر اغدره آیاتونه دا بنهې راوي سره ما خام دا وایي ځکه چې دا څوک او یا زره فرشته داغه لپاره دا ها دعاګان غوالېサー صاف حدیثه ها او یا زره فرشته منډه دو غوښته دوکاسو بخنه سوالو کې منګو یا ډیر خوشحاله شو او چاو یا زره نورانی مخلوق دیو انسان لپاره دو غوالې نو دا بهتره خبر نه ده چې سره و ماخامه پوری فرشته دعا غوالې او یا زغه او یا منو بشمیره داوی دا دا ابراهیم علیه السلام کار نامې پنزم کا ناماد ابراہیم علیہ السلام و سلام دا اللہ دین دا پارا خپل مل پر خودل دیکھ چا روان انی مہاجر الاربی سیاہ دین زہ حجرت کون کے ماں او خپل رکت روانی ماں زکر چے آگا تکلیف آغلا ملاو شو نو بیا خلقوی چھتا بیان تا منگن نکی نو بادشاہ ایلانوں کو تکلیف پا دا بن شو ودنن نه پس بدلل د تقرير او بيان ته مکه نه نو هغه چې زما بيان ته پیره کینې کینې ز پیره کس کوما ز جیداد حکومت ز بنگل حکومت ز امدل حکومت نو روان شو پر د ملتزي چنه کوړو نه جیدادو نه پټه نه ابایځو او د تنیو ځوالته مسافر ما او شام تبيات له او ته بیا بلخه ځکه کړي وا او دا غنه به چې پیدا شي بیا کزهماو ستا غونډه ورامن توډه کلی پرېدو دا خو زهما جایداد دې دلته کې አልته موږ سره پښتانه خلک ودرېږي زړه جلار شم پنجاب ته پنجاب کې بسو کوم په پنجاب کېګه ما نا ابراهيم عليه السلام دا کار نه وکړې زاور سخیمت الله دې دینه پاړه قربانې خو چې د توحید او د دین مسله خلکو تور ما دلته غو نه منی او شام دزم څاټ د الله دین خلک زده ګيور و بل امتحان د ابراهيم عليه السلام هاوردا تل شپګه امتحان وردا چې کله اغه بیان شورو که بادشاہ یې رد ته بلا سزا نشتا لارمیزه ده سلامل کرے نو چې لار او ورور د بادشاہ او د خلق قوم سره ملګرته اکی داغه بسوک ته پوسګي بیا يالله دې نو پلار یو سره صدا کې ملګری شو قوم ملګری شو بادشاہ وو بادشاہ اعلان وکړه کڅوک زادالمسیل لګیږي څوک ثواب حاصلول غالي نو د ابراهیم علی سلام د سوزولو د پال خشاک جمع کړي د ټونو زیات خشاک د ابراهیم علی پلار جمع کړی ابراهیم علیہ السلام بل ازار بېمانه چې زماده ازیو وسوځي ها او ځان به کلی دي چې یو خځه بمارا وا بډې خځه وا وای کزه خدای حق له ما نو زب دور دوره بارونه خشاک جمع کوم د ابراهیم علی السلام د سوزولو د پاره هغه په ګډه نظر منل اخځه الله جوړه وا هغه اگر نظر اشتیاق کا ایا دلان مقرر شو بادشاہ لانو کو شپق میاشت ابن جریر لیکلی خشاک جمع کیڑا پاغا میدان باندي او دوه اقیا غازی آزاد المسید نور زکر کئ چا جمع شو نو به دته به غرضو څنګه اسنه کو ور من بل کو په بر ور کی غرضو نو بیا خو من او کو با بغیر ور ګورزارون بیا بتلو زی شیطان بېمانه راغې شیطان هوکار کوي کې شیطان راغې او تری قودغه چنا اول دې اور په مسجد مناره جوړ کړي اپاغه مناره کې ابراهيم عليه السلام کینوې د خپل لاسونو نه اوټلې او د اوسونو پر سو باندې پيور سېو له لاسونو او د بلې رسېو له پيو او چه رسی یو پلارو نیولا او رسی او بلا بادشاہ نیولا مخلوق را غلی ری تماشی دا گوری او چه پاگمون آرکی کئی نا او تلی ور دا که اگران باشو دا ور او اغلون بے رسی السلام پلار ور تا او بیا بادشاہ راخ کلی ور تا یو میاش پوری دا ور بری دا یو میاش پوری يومیاش پلاور خوشاله ده قوم خوشاله ده تماشې کوي اور غلمبيغي بادشاہ وګوره ابنه عباس جدا نو قول له کدا ټول خلق ولان له پس زول د ابراهيم عليه السلام باندې اتفاق ده سړی بادشاہ خوشاله نسيزي نو سګ به اسی دي اور سکار ده کسه ذوردم ده الله مخلوق ده وبم ده الله مخلوق ده خوشاغ ده الله حکم کوي اور ته الله حکم کوي ون یادر کو بردن وسلامن علی ابراهیم و ور یخشای پے ابراهیم علیہ السلام چې ګرمي ونشی سوزول خبره دا چې ګرمي ونشی تپش ملاو ونشی فاسنه چداسی یخشی چې یخنی مونشی ور دے او الله پکې مدد سوزولو داګه پادنا چولا اگر سید اوسپانی هغه وستو زیدي غټي سوجي درې چکم دیوال نوال خو ایبراهيم علی السلام زاد المسنون لکې ټکل اور د گزارې واجبہ حالت ته فرشتي رالې اور د ایبراهيم علی السلام من تو حکم وکا من داله طرف ناراض ليو چې هوا هوا باندې چکم فرشتي مقرر وي چمنه هوا راول وردنوالو وینا په بو بو مقرر فرشته ویم ته هوګه موګه چې موږ باندې ز پاسو ور او وردن ملک وینا کمه ډوټه چې مقرر مې ز فرشته غرالې ابراهيم عليه السلام وینا اخر کې جبريل فرشترااله لوې فرشته وې دا الله طرف نه را علم س تاون هوګه اما الی تم نه وېما اله سگه ازما حال باندې دا الله علم موجود ده پس سوال کول وغتا ا چاته سوال کوي چاغل لوي غايبي الله زما په حال موجوده ده سره ولي الله زما عالميني په دي ور کی چیز ذاته ويم داسه متوکل داسه خلق پیغمبر دخذو ده بچو ده خپل ځال پروا نه وا وي الله زما په حال خبر تعالی سره ويم جبريل الله الله تو چاہ خدا ہوئے او جبریل اللہ اور تو ہوئے یو فرض جنت نیو سا او پو ابراہیم علیہ السلام تا خور کا او آگا فرشو کالی نونو باغی قسم او قسم گنونو باغی چے ہوئے او آگے خور کو او ابراہیم علیہ السلام تیدا سے لاسکی جبریل لیکن یو ما شم جاری او پلارو تاس لاسکی او بغیری کی او آگے رواز ہو پا فرش کے پا غور کے ورم ده الله مخلوق ده فرشت هم ده الله مخلوق ده فرشتیم هم ده الله مخلوق ده ابراهيم عليه السلام ده الله مخلوق ده مخلوق مخلوق کی فرق ده انبیاء علی دے، دے کی کی علیہ السلام جدا مخلوق ده فضا و دشمنان اغه ده الله جدا مخلوق ده بے معنی چاغه پای کی کی نو حدیث کی راضی و یتحدثه ابراهيم علیہ السلام باند لا سوا چاو جبريل زان سره جوخ گو او دا امگورو کنچه ورکناو خبری او سرکی دا پار رده در تسلیم ملاو شي خبگان ملاو نو شی خبری او سرکی ملگرتی آو مو سرکی دا امگورو کنچه مو دا ورکناو نو دا سوال بکار دی چې یو میاش پوری پدبانی اور بلی دا نو دی یو میاش کدس خوراکاو باقی چون خوراکاو باقی چی موجودی او سرک دا جنات باقی چوا اغه خوراک خوراګ اغه دا چې کله یو ميا شور ختم شو ف نمرود حکومت چې دا دیوال سړې کو چې د ابراهيم عليه السلام اغه مناري رجمن کته کړو اغه ډوکی بزاغه پاتي چې یوځه کې اډوکی خخکو تبرګا نه ډوګي ها زګا دوه ختم کړو چې کله دیوالې سړېږي چې ویګ دې دا لو هغه د انګورو غونچا ورساله وا انګورو او چې ابراهيم دې سلام یو کدي دو د انګورو غونچا بادشاه ټینګ نشو پاغېرو کې بادشاه روان دې نمروذ او ابراهيم عليه السلام ته وې داسنګ بچو ماوي تبا ډوګو ډوګې شوه وې ز ستار در په نوم باندې سلوور سوا غاګاني لالومه نمروذ استاد رب ونم سلور سوا واگانې لالم سلور سوا منګيو واه سیند شوالهاله اوله هغه سلور سوا واگانې استاد اشرف دې بیا ابراهيم عليه السلام په غور کې ورته وې وای بادشاہ سلور سو حکم دي ک سلور او سلور لګه واگانې لاله کې او دا عقید استای ک مچ پزیه عقید تازه وو کی ګزار کړه ما نو کړه انا مچوا قبلی گی نا منگا موائیو چھے قربانی گیا کدر غلط ای ورے قربانی قبلی گی نا بادشاہ اعلانو کو چھتنن نفس پہ ابراہیم علیہ السلام ہر کسم صدا بند دا اردہ سے رب دے چھتنہ صدا نور کئی آگئی بچ کئی منگو پہ ہر کسم آلی زلے اوکرے جیلو لکی معا سبن نشا وور کی معا چاہو وین سیزا کدریاب کی واچا او درياب کی منو دوبه نو دره صدا مونګبل نو شور پوله امنګ کاسریدو صدا نه خل نو اعلان په بادشاہت کې وکړو چې دنن پښوای ابراهیم علی السلام بیان تا نه کینه تقریر دونه کینه په ددن په پروګرام کې باندې شامل کېږي چې دای آواز پاتیش نو اجازه نه چاغه د تا ملا او شواب مذاغه نه پښ ابراهیم السلام خپل کلی اور د ایراق راغ او دا زن روان شو او شام د بیا ته لې چیزو لیکلي کې سکماد ملک سکم حلام کې داغه ډور لوی مقامو داغه مبارک طبقات الکبره د ابن ساز لیکلې دي چې د لونبی دعوت شروع کړ ابراہیم علی السلام پلار عذر هغه بادشاه او میسټیکس باغت ادا ته او میسټیکس نو هغه پلار یو تاج بداغه پسر پسر وو او بادشاہ به pore فیصله ناورونه چې صوبوره با د ابراهیم علی سلام پلار حاضر شوی نو صوبوره د ابراهیم علی سلام پلار د بادشاہ پسر باندې تاج نیوي خوده ویوالو کا آزاد موجود نه رې ومنل وی سره او دوومې څخه د دنیا هغه براتو هغه دور ول وی سره کور کې داغه سور مزه وی طبقات الکبره دی مثال لیکلی دی چې سنور سوه جنکه پیغلی بیوادو د ابراهیم علیه السلام پلا خلقو منزوري بنلی دی دا په نظر کې ورکړل دا ستا قرب صفه کوي ستا خدمت با کوي او هغه سنور سوه جنکو پیغلو لپاره خوراک سکا د خپل پلو پلو کورونه راته معمولي سره اجب باب شاہی کریا گا آود ابراہیم علیہ السلام پلار بے کور بے پکنسو صفحہ کاؤ جارو داگا پکور کی منو داگا پدربار کے جارو منو داگا پدربار کے نو زنانا با پلین بانو دری دی جنہ کئی سرنو بے ببرک نو وختو پاگا دربار بے پکنسو صفحہ کاؤ دم نو لوی متبر سڑے او داگا پلار څو داغه پیسې د ولادتونه او سره داغینا ابراهیم علی السلام خدای ووجودغم پکې مزه وي خو ابراهیم علی السلام اغه دولت ته اغه عزت ته بادشاہی ته خپل تلې ورداګ او د غربت د سفرای او د مسافرې زندگی اختیار کړه هم پکې مزه وي سګو مجدا کومه هم مزید زمابم دا مزه خو نن داغه پپلار لعنت ده اف ابراهیم علی السلام علی السلام ده تر قیامت دا کا نامید ابراهیم علیه السلام بلک نامد ابراهیم علیه السلام دا چمنګه کو ان شاء الله یو سروز پسرا روانه دا قربانی و قربانی الله توي بچي لال کاو دا واقعا لړې وای بچي دا وای الله حکم کړي بالکل ستجیدونی ان الله من الصابرین ما بسبنا غوم می فلم اسلما وتلهو للجبین دوال لال دوالو غارکیو فو دا حکم د الله تعالی پلا روزی بچي روان کو علالې مناه مناکه خلق قربانیا نه کیه جان سیبان الله دې آزاد کی ها حرم نن چټي خلق نه حج نه پاتجو سوره مصاید الله دې زم ختم کی حجان په فلکونو کوونو باندې دا میدان کے حاضر ایدل ناغه منات بوتو او مزبحه د ابراهيم عليه صلوات و سلام اسماعیل سلام علیه علی او چې کله را لاله نو پلار ته وېځوي وې پلاړه بچې ډېر خوږی رښتیا بچې خوږی ها سره خپل ځال ته تکلیف ور کوي خو نو ور کوي زه خې ته بچې مه خفه نشي وې پلاړه سترګې پټې کا اسنه چې ما ته او چارې کې سنرمي وړاندوځي او ما په مخه سملا پل مخه سملا او سره کې پړ ټکلو او چالو وي خطر کا چالو خطر کا او چې ابراهيم عليه السلام پل بچي الالو الله حکم جبريل ته وکړه چې فورا ګډ بوزا ابراهيم عليه السلام ډېر جوش کي و زم ما په حکم پمنلو کې او بچے الال لکي اهو الالو قال جبريل ته وکم وکړه چې ابراهيم عليه السلام د چلي لاندې چه اسماعیل علیہ السلام ده چاری ده لاندی گټ کې دا چې ګډا لال کې او خل بچي بچي چاغ غاغه بسم الله الله اکبر بچي لالې جبريل داغه چلے لاندی گټ کې خدا ګډا لال شو جبريل وی لا الله والله اکبر اسماعیل علی السلام دو چلے لاندوی الله اکبر ولله الحمد دا تدرو کلمات دی ابراهیم علی السلام دو فرشته د جبرئیل او د حضرت اسماعیل علی الصلاه و السلام موږ بزاوال انشاء الله اکبر الله اکبر لا اله الا الله والله اکبر الله اکبر, اکبر ولله الحمدو دا ایام تشریق کې مې ورځ داروانی دا مګ ان شاء الله به لوځمکه خیر ان شاء الله دا بیا ییږي خدا کلمات چاغه شوروګلو د علاج شو دا چې کله غړ غړ علاج پته نو چې ما غړ لال کړي که خپل بچي چسته کې کولاو کړي چې وی کته دا بچي بچي او غړ لال شویو ها الله اکبر څنګه چاغه اول دې د الله تر افن کو صدقته وَفَدَ نَاهُ بِذِهِ النَّجِيم إِنَّ هَذَا لَأَوَّل بَلَاءُ الْمُبِينِ دَالُو امْتِحَانُ الله عزماغه خوب زما حکم رشتیا کا چې په خپل بچی ته راکې خدا او دالو امتحانو بلاءالمبین وایزب تعالی ابراهيم إِنَّ هَذَا لَهُوَل بَلَاءُ الدالو امتحانو دانه چونکو هغه غستلو دا کولونه لیم ته انداله چې خپل بچی باندې چاله کې هو ډول لیم نو هغه قرباني ابراهیم علیه الصلاه سلام منته پر خپله دا الحمدلله شکر دې چې زارخ خپل بچی قرباني کړي نو اوس منته دا حکم پاتې وي چې خپل پل بچیبان باندې علاوه وي مشکله ده نو الله ته پتا و چدا دا نه لالي ګډ پسر ونده وبچه او لورو خزاو د بسالال کی نمبر وار ګران کارو الله دې وی فضل او ان هاذا لهوال بلاء المبين نو دا قرباني دا چې چا الله و سر کړي په کار چې په اخلاص تمنه باندې دا قربانی وکي او الله په دې دې زیاته ګناہوں نه معاف کړي د خپل مرونو شي پلا نکول شي مو نکول شي نيا نکول شي یو قرباني در ډیرو کسانو مړو ثواب بخل شي یو سره وځي یو قربانی کومه داغي ثواب پلار، مور نياو نکو تر ټول تباخم بالکل بخل شي نبي عليه السلام یو قرباني ځان لا کوي یو قرباني د هغه خلکو دومت د بارا کړي چې کم غریب نو یو قرباني ټولومت په څنګه کافي کیږي هغه ثواب هغه تا نو دی وځينا که چالا اللہ وصور کرده خقور بادی ہوکی قصاروی والی مخی میلو یوولو که ساروی پا یو کس گرد چیلے پیسا او داغیر پار یو کال شرط ده غا خونا که غا یو کال پورا او داغر ساروی ده پارا سخی سخی داغیر پارم دو غا خونا شرط ده کچر دو غا خونا نی اعتمادی کسی الاغر دروغو نو اے نو څو دو کال تیر شي نو ام قربانيږي دو کال پوره لاغ تیر شي او آغا ها په یو قسم کیږي کی. په دوم پدريم ساري مناسب هغه ته کارتلی شي ها د دو یو نوواله تر وپورې خواندره ځخیدا کټې دي واړه یو قسم کولای شي په قرباني چاوس کیږي ځان کی. په یو لک ساري والی په دو کسو فو والی ها خو مناسب والا اوچ صورت پیسې ته نوو ناګريبانا او لورکا دا به خلک نمایش نه پاره ali پلس لکه می واغسته او پشن لکه می واغزه سري يا كاريده روړ مناسب سعر په خپل قيمت دغه والا او صورت تاسو ته زلي نور ناګريبانا نو تا ورکا چا په وړو والا چا په بيزار والا چا په يو ده سه زيد جمعاب جوړکا لار تنګ د لار نو قربانی بم ملاوشی او غنور سیزونه چالو چ تقلید نه غبم ملاوشی ودا په دې اخبارونو په دې ټونو راځي په شلکه आवाज او په فزوسکه واغزا سي ريا هاو خصا قرباني کوللي سي برابر والو چا الله واسو کړی پشپې تزل مواله په یو لکه مواله هاو اگر سروي او بل لا چې بازه هاو شرکاو لا ډېر احتیاط وکړ دي چې شرکاو کې یو کس ک حرام مالی دی سود مالی دی یا ساده یو په سود مال دی یو د حرام مال باندې هغه ټول قرباني خرابيږي د یو کس نه دی غلط دی نو چې یو کس د پیسو نه دی ها د وغه نه دی نو د یو کس په باندې د ټول قرباني هغه خرابيږي نو یا ساده زکه دا یو قربانۍ ده یو سارویره نو چې معمول ده یو کیسه نیت خراب شو نو ټول قرباني خرابيږي به تر دا چې یو سره ځان ځان قرباني وکړي ګد چيله والی سخی والی کټۍ والی او کنه ځان نه چې ګراني نو خیر به بزانسو شوډه کا پیدا ک چې سہی نیتی سہی مالی سہی عقیده سہی عمل یو بل مازه ده ستخور ده خور دا ونګریش مخ خور ده اداکی کی شکی کی اندر پولیانو نورغن منکه نزاګه مال کړيم تر تر کې واره راځندو وکړه کدی قبليګه کو نه قبېګه الله خوګه من د چا ګرنټي دا غو سود نه غو سود نه الله پوېږي خو شر ظاهر ګوري شر ظاهر ګوري خو کدی یو کس د وخی نیتی یو کس د حاضریا کاری نو ګوره یا ساتۍ قربانی یو ډېر نازک عبادت دی په عبادتونو کې ګوره دې ک اخلاص دی او که او سره وی زقر سارو کم چه وقع پا کرده را ملاوشی چه اوخ رو نبیام ند ده وقع ده قلبانی نقصان نسیگی روڑا که ساروی خستا مزیدار قرآن وی تصر ناظرین چه ده انسان ستر په پیخیگی رنگ روغن پارس برابری اقیسی وعدانه نه ده میلی تا لارشی او کنسرا تپا تپا غوائی چه اغا بدیکو ده رواره کری منگورو کنه ایا وی بصا وسمنې کې نوچ وزن کې نو می کاوه کنه هغه په وس باندې دا چې دا 40 250 ټولي د سپینو زرو لکه پچ په نازارو په نن سبا جوړیږي دا د څه د فالته پرتی دې 500 د دوه ضرورت نه دی نه بغیر د پروګرام د کور چلیږي نو په دوه قرباني روره لازم را په دوه باندې قرباني سره لازم را حایا یو طول سونا بعد اخلو که پا دریو طول کی کی کی کی سونا کیوں گی و کنے کی گی پا پینزا اوم نیکی گی پا سونا چنا چا چا سروی نا پا دو قربانی لازم ها, ها؟ او دونی بی بنزو سو دست پین و چا چا سروی پا دو قربانی لازم ها که چا دری طول دست اذا سر زری دری طول سر او کا خضائی او د اذا لست د سره لزر رپې 100 پرتی چې دا دوت به ضرورت نشته وې دا مې ګور کپندې خیري باید خره کوی کنه دا دوت ضرورت نه فارغې لري نو په دبان اگر کدا سره یو توله د سرو ولې نه آغه سرو سپین او قيمه تول را جمع ک او چې د تول نه پین کم شپې 200 رپې جوړېږي په دغه پای لازم نه دا ک سره یو کخذې دا لنګې د له لهیب سيزونه دش ویشا څولا چې سامان چې یو کال کې هغه سامان نه استعماليږي کال سر سامان پرودي هغه هم په او قرباني په سیس کې حسابي د دریو جوړونو علاوه چې کمی جوړي دي د زنانو قصندوقونه ډک لري ها معمولی کوئی دنده معمولی وادله پینځه ولس جوړي اخلي د دریو جوړونو علاوه دا ضروری دي آغی به قیمت لگے او دا آغی قیمت به حسابے دا آغی دا سونے سرا قیمت سرا پیسو سرا اسپینو ذرو سرا او دا آغی قیمت پا آغی قربانی لازم ډیر دیر احتیاط پکا کنی گیا آو شرکاؤ ډیر احتیاط پکار دے یو دا ویما انشاء اللہ کے دیشی پترنے گی یو غلط دا شرکاؤ ندا دے کدچا عقیدہ غلط ہے اینو دا آغی قربانی گرنی کی گی پان سو د اصول فتاوا اصول فتاوا دا, دا خبر ډیر اکثر خلک دې واقف نه دي نو موږ په کار دي چې زمونږه قربانيان خراب نشي په دبا نه سوال شوي دی د دې غلطو عقایدو چې دا چا نیتونه غلط دي چې دا قربانيان نو هغه قرباني ګورنه سګي اصول فتاوا 500 هغ نو صفه په دې کې سوال شوي سوال عزہیہ کے شرکاء میں سے ایک شخص ایک شریق برریر ہے جس کا عقیدہ ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم علم غیب جانتے ہیں اور ہر جگہ حاضر و ناظر ہیں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اور اولیاء کرام مختارق ہیں نفع و نقصان پہنچا سکتے بیماری صحت عزت اور ذلت اور اولاد ان کے اختیار میں ہے اسی بنا پر او قبوری اولیاء پر اپنی حاجات پوری کرنے کیلئے مننت مانتا ہے او نظر او چڑاوے پیش کرتا ہے کیا ایسا شخص اضحیہ میں شریک ہو جائے تو دوسرے شرکا کی قربانی ہو جائیں گی یا نہیں یا سریدہ کلالالام چہ پیغمبر پوئے دے پوپٹسی ذنبانے حر دے کے حاضر دے پشاندہ اللہ اولیاء ام مختار دی اولیاء ام مختار دی فیدا و نقصان نصی مری اولیات جنات پریاد بیماری استحاد ذلت اولاد آگه په اختیار کرده داگه پا قبرون و بانیزی و چڑاوی که نزو نیاز منخت داگه پونن بانی پیش که داگه نگواری نو داس خلکو و قربانی حاکیگی یاد داس کس چې دا چاس دا شرک شی نو اقا قربانی دنورو که نقصان پیدا کی گو کنه جواب 510 و دس سفر دارا احسن فتاوہ د کراچی ہادا اومجل دے او پری اومجل کے لئے جواب کے ایسا شخص مشرک ہے اس کے ساتھ اضحیہ میں شرکت جائز نہیں داس سی بندہ اگا مشرک دے دس را قربانی کی شرکت جائز نہ جو لوگ اس کے ساتھ شریک ہوں گے کم خلق چردس را پو قربانی کی شریک گی ان میں سے کسی بھی قربانی نہیں ہوگی پاغي کې د هیڅ چا قرباني نه کوي سودواله یادو سود خور سره نه کوي حرام خور سره نه کوي پلاني سره نه کوي خو مشرک سره چې مالک د فایده او د نقصان پیر ولي پیغمبر مني یا ساته ملي وسیله کې چې دا راشي ګو پويږي ددا څه کس قرباني نه کوي او چې دا چا سره شریک شدا غټو قرباني خراب کړه دا اصل نو فتاوا اومجل 509 دصفه کې لري پکار د دې چې زمونږ د صحیح او والا صحیح اعمال او والا خلک یوځای کو آه آه او زمو قربانيان د الله قبولي کې په خپل دربان کې مازی ابراهيم عليه السلام د قربانيانو بیان وکاو ها او دا رنگه صحت والے بیمار نه غوګونو صداخ پو سرا لکای سرا کډ سرا خو د خلک نه کوشکله پریوتې خیر ده خدای راسي چې کله زخمی شې وې که ته دماغ او ته نقصان شي دې په هغه قرباني کې که هر څو خیر دی خو چې پوره خراب شې وې نه لکه اینه سدا اې دې په هغه طریقې چې برابري الله دې ارشا له توفیق ورکي چې خې قرباني وکي په اخلاص باندې او دې الله په یو یو وختو په یو یو ولی الله دې انسان ګناهونه هغه په ختمه واغرو ته وان الحمد